Ще одна гра, ще одна гонка між її серцем і гучним стуком кросівок, що вибивали нерівний ритм. Піп заповнила себе цим звуком, крок за кроком, аби відволіктися від власних думок. Можливо, якщо вона бігтиме досить швидко, то сьогодні нарешті зможе заснути. Вона мала спати сьогодні в новому ліжку, у новому місці, але Літл Кілтон ще не відпускав її. Їй не слід було дивитися під ноги, вона мала стежити, куди йде. Вона навіть не задумувалася над цим, не було потреби думати. Це був один із її звичних маршрутів, її коло. Одна дорога переходила в іншу, а вона йшла за нею на автоматі. Лише коли почула гаммер голосів і автівок, вона підняла погляд і зрозуміла, куди біжить. Тюдор Лейн десь посередині, по дорозі до будинку Гастінгсів. Будинок був зовсім поруч. Але щось нове, чуже, впало їй у вічі. Перед будинком, частково виїхавши на дорогу, стояли три поліцейські машини та два фургони з розпізнавальними знаками. Яскраві жовто-сині квадрати по боках. Піп продовжувала йти. Її погляд тягнув її все ближче, поки вона не побачила скупчення людей, які заходили і виходили з передніх дверей. Всі вони були вдягнені в білі пластикові комбінезони, відпідошов до Маківки. На обличчях, маски, на руках. Блакитні латексні рукавички. Один виносив з дому велику коричневу паперову торбу і ніс її до фургона, за ним йшов ще один. Судово-експертна група. Судово-експертна група обшукує будинок Макса. Піп сповільнила ходу і зупинилася. Серце перемогло ноги, шалено калатало в грудях, поки вона спостерігала за впорядкованим хаосом людей у пластикових костюмах. Вона була не одна. Сусіди стояли на краю своїх під'їзних доріжок, широко розплющивши очі і перешіптувалися між собою, прикриваючи роти руками. На іншому боці вулиці стояв білий фургон, а навколо нього крутилися люди. Один фотографував місце події, інший чоловік із великою камерою на плечі знімав через дорогу. Ось воно. Ось воно. Вона не могла ні посміхнутися, ні заплакати, Жодна емоція не мала з'явитися на обличчі, окрім ледве помітної цікавості, але це воно – початок кінця. Її серце відтісняло чорну прірву всередині, поки вона спостерігала. Поліцейський у формі та яскраво-жовтій куртці стояв біля однієї з машин і розмовляв із двома людьми. Чоловік говорив короткими, напруженими фразами, його голос розносився вітром. Це були батьки Макса, які повернулися з Італії, стояли разом, засмаглі і дорогі на вигляд. Піп шукала Макса, але його тут не було, як і детектива Гокінса. Нісенітниця. Гаркнув батько Макса, різко витягаючи телефон, рухи його були різкі і роздратовані. «Містер Гастінгс, вам уже показали підписаний ордер на обшук. Це триватиме недовго. Будь ласка, заспокойтеся!» Містер Гастінгс різко розвернувся, Підніс телефон до вуха. Епс крикнув він у трубку. Поліцейський теж розвертався, не зводячи погляду з містера Гастінгса. Піп теж повернулася, поки її не помітили, волосся розвівалося позаду, а підошви ковзали по асфальту. Поліцейський міг її впізнати, а їй не слід тут світитися. Треба залишатися на узбіччі події. Вона підняла п'яти і побігла назад тим самим шляхом, яким прийшла. Ще одна гра, ще одна гонка, і тепер вона вигравала. Це вже недовго не може бути інакше. Вони видали ордер на обшук будинку, вони все перевернуть догори дригом і знайдуть ту закривавлену худі і кросівки з зигзагоподібною підошвою в кімнаті Макса. Можливо, Піп навіть бачила, як їх виносили в тих великих коричневих торбах. Якщо є ордер на обшук, то, ймовірно, є й дозвіл взяти зразки ДНК у Макса. Щоб перевірити, чи збігається він із тими світлими волосинами, що були в мертвій руці Джейсона і у його кривавій рідці. Можливо, саме цим Макс зараз і займається. Вона звернула за ріг, погляд її вже не був прикований до ніга. Вона дивилася в сіре, клекотливе небо. Результати ДНК експертизи можуть надійти з лабораторії лише за кілька днів, підтвердивши кров на одязі Макса та волосся, знайдене на тілі Джейсона, але як тільки це станеться, у Гокінса не залишиться вибору. Докази незаперечні. Фігури рухаються по досці, гравці дивляться один на одного зі своїх кутів. Піп прискорилася ще швидше, ще сильніше, і вона відчувала, кінець уже наздоганяє її. Від Марія Карас, 61, от Майл. Ом 11 годин 39 хвилин. Кому от Майл. Тема новини... Привіт, Піпа. Сподіваюся, у тебе все добре. Бачу з нового епізоду, який ти щойно виклала, що ти вже знайшла справу для третього сезону, чи радше вона сама тебе знайшла. Яка трагедія і бідний містер Белл. Дуже сподіваюся, що ти дізнаєшся, хто це зробив. Я цілком розумію, чому цій справі довелося надати пріоритет перед розслідуванням справи Біллі та вбивці ДТ. Але сьогодні зранку в мене з'явилися новини, і я подумала, що ти захочеш дізнатися. Схоже, справу Біллі переглядають. З'явилися нові докази. Я ще не знаю всіх подробиць, але, здається, це щось серйозне, нові ДНК або відбитки пальців, тому всі раптом зацікавилися. Цікаво, чи вони нарешті ідентифікували невідомий відбиток пальця, який знайшли на Меліссі Денні, другій жертві,